Amikor beléptem a ráfhoz, volt egy titkos félelmem. Egész életemben szédülős voltam, és még ma is elég lenéznem akár a legkisebb magasságból, hogy elfogjon az a félelmetes pánikérzés. Mi lesz akkor, gondoltam, ha majd repülni fogok? Nem lett semmi. A legteljesebb nyugalommal tudtam letekinteni a nyitott pilótaülésből az alattam elterülő sok száz méteres mélységbe, tehát a félelmem alaptalannak bizonyult. Állatorvosi praxisomban is voltak azonban félelmeim. Eleinte a mezőgazdasági minisztériumtól való rettegés szorította leginkább a szívemet. Lehet, hogy különösen hangzik, de így igaz. A papírmunka munka ijesztett meg, az a rengeteg nyomtatvány. Ami a minisztériumi munka gyakorlati részét illeti, szerénytelenül kijelenthetem, azzal sohasem volt gondom. Gondolataim gyakorta forogtak a tuberkulin körül, amelyeket el kellett végeznem. Lenyírni egy kis területet pontosan a megfelelő helyen az állat nyakán, bevezetni a tűt a vastag bőrbe, és befecskendezni egy tized oltást. Híjb gazda farmján történt, hogy elégedetten figyeltem az injekciós tű megjelenő intrakután borsót. Ha ez feltűnt a bőr alatt, akkor tudtam, hogy rendben elvégeztem a feladatot. Ez a 65-ös mondta a farmer, majd enyhén sértett kifejezés jelent meg az arcán, amikor látta, hogy ellenőrzöm a számot az állat fülében. Csak az idejét vesztegeti, doktor úr. Megvan a teljes lista, minden a legnagyobb rendben. Direkt magának írtam le, hogy magával vihesse. Nekem azért voltak két eljeim. Minden farmer meg volt arról, hogy hibátlan az állomány nyilvántartása, de én többször is pórul jártam már mint a sajátos tehetségem lett volna ahhoz, hogy az összes lehetséges adminisztrációs hibát elkövessem, és ehhez nem volt szükségem a farmerek segítségére. De mégis, nagy volt a kísértés. Ránéztem a durva ujjak között tartott hosszú számsorra. Ha elfogadnám a listát, rengeteg időt takaríthatnék meg. Még több mint ötven állat vár rám itt, és további két csordát kellett volna tesztelnem még ebéd előtt. Az órámra pillantottam. A fenébe is tetemes csúszásba voltam, és a tehetetlen bosszúság jól ismert érzése fogott el. Rendben, Mr. Hill, elfogadom és nagyon köszönöm. A zsebben betettem a papírost, és elindultam az istálóba, vihar sebesen megnyírva és beoltva az állatokat. Egy héttel később a következő rémisztő üzenet várt a határidő naplomba. Hívja föl a minisztériumot. E Miss Harbathlul kézilásával bejegyzett mondat mindannyiszor megfagyasztotta bennem a vért. Egyszerűen csak annyit jelentett, hogy telefonálnom kell a mezőgazdasági minisztérium helyi hivatalába, de valahányszor a titkárnőnk leírta ezeket a szavakat, tudtam, hogy már megint bajban vagyok. Remegő kézzel nyúltam a kagyló felé. Most is, mint mindig, Kitty Pattison vette föl a telefont, és sajnálkozást éreztem ki a hangjából. Ez a kedves lány irányította az iroda személyzetét, és mindent tudott a védkeimről. Igaz, hogyha valami apró csepről dologról volt szó, akkor néha ő maga hozta a tudomásomra. De ha igazán súlyos bünt követtem el, akkor a főnökével Charles Harkert körzeti felügyelővel kellett beszélnem. Á, doktor úr! üdvözölt Kitty vidáman. Tudtam, hogy együtt érez velem, de ez mit sem segített rajtam. Mr. Harker szeretne magával beszélni, Na tessék, ettől a bajos mondattól mindig elállt a szívverésem. Köszönöm, mondtam reketten, és egy örökké valóságig vártam, amíg odakapcsoltak. kapcsoltak ott, bele a hang a telefonba. Nyeltem egyet. Jó napot, Mr. Herkert, hogy van? Megmondhatom önnek, hogy vagyok. Rohat ideges vagyok, ha éppen tudni akarja. Nagyon is el tudtam képzelni a jó jóképű, kolerikusan elszíneződött arcot, amint még vörösebbre változik, és szikrákat hány a szeme. Sőt, rohadtul dühös vagyok. Ja, Istenem! Maga csak ne jajgasson! Legutóbb is ezt tette, amikor állítólag azt a farlan tehenet tesztelte, amelyik akkor már két éve megdöglött. Ez igen figyelemre véltó volt. Kíváncsi lennék, hogy csinálta. Most pedig ellenőrzöm a High Viewi Hill Farmon végzett tesztjét, és itt van két tehén, a 74-es és a 103-as, akiket maga úgymond beoltott. De a nyilvántartásunkból kiderül, hogy mind a kettőt eladták hat hónappal ezelőtt a Browntoni állatvásáron. Egy szóval maga újabb orvosi csodát produkált. Sajnálom, ne sajnálja barátom, ez igazán fantasztikus teljesítmény volt magától, itt vannak előttem a számok, a bőrvastagság az összes adat. Látom, hogy mindkét állatot vékony bőrűnek találta, jó lehet abba az időbe tíz kilométerre voltak onnan. Ilyen messzire ellátni nem csekéség? Nos, én elég herriott, ne mentegetődzék, elegem van ebből a komédiából. Még egyszer és utoljára közlöm magával, és remélem, hogy megértett. Szünetet tartott, és én szinte láttam, hogyan húzza ki a széles vállát, miközben belemordul a telefonba. Nézzem bele az állatnak abban a rohadt fülébe! Sietve válaszoltam. Ezt fogom tenni, Mr. Harcourt. Biztosíthatom róla, hogy mostantól rendben van, de van itt még valami. Még valami? Igen, még nem fejeztem be. A hang fáradt színezete töltött. Megkérdeztem kérhetem, hogy próbáljon visszaemlékezni, melyik tehenet helyezte a TB rendelet hatája alá a Love Park Civil Zone farmon? Tegyenembe váltam a körmömet. Veszélyes vizek felé hajóztunk. Igen, emlékszem rá. Hát akkor, herriad, fiam, emlékszik-e arra a kis beszélgetésre, amelyet a nyomtatványokról folytattunk? Charles megpróbált türelmes lenni, mert jó nevelt ember volt, de ez sokba került neki. Nem mondtam akkor, hogy nyújtson be valamit? De igen, persze. Akkor miért nem küldte be a Mészáros tanúsítványát? A tanúsítványt nem küldtem? Nem, nem küldte, mondta. És ezt őszintén szólva nem értem. Lépésről lépésre végigvettem magával legutóbb, amikor szintén elfelejtette benyújtani az értékbeslési megállapodás egy példányát. Ó, jaj, tényleg sajnálom. Még sóhaj hallatszott a vonal másik végén? És ehhez nincs mit hozzátenni. Elhallgatott. Megmondom, mit fogunk csinálni. Menjünk végig még egyszer a folyamatom. Rendben van? E, igen, hát persze. Helyes, mondta. Először is, ha fertőzött állatot talál, kitölti a B205-ös űrlapot, amely az állat elzárását és elkülönítését előíró végzés. Ezután és hallottam, ahogy újján számolja a felsorolt pontokat. Következik a B207-es űrlap C változatának kitöltése. A felszólítás az állat levágására. Majd a B208-as D változata, azaz a halotti bizonyítvány. Azután a B196-os az állatorvosi felügyelő jelentése. Azután a B209-es az értékbeslési megállapodás, míg abban az esetben, ha a tulajdonos ellenkezik, ott van a B213-as az értékbeslő kirendelése. Azután a B212-es az értesítést a tulajdonosnak a vágás helyéről és idejéről. Végül a B230-as a kötelező tisztításról és fertőtlenítésről. – A fenébe, ezt egy gyerek is meg tudja jegyezni. Pofon egyszerű, nem igaz? – Igen, igen, hogy ne, tökéletesen. Nekem a legkevésbé sem volt egyszerű, de ezt bölcsen elhallgattam. Harkart eddigre szépen lenyugodott, nem akartam újra feltüzelni. – Nos, nagyon köszönöm, Mr. Harcourt, mondtam. – Igyekezni fogok, hogy többé ne legyen semmi gond. Azzal az érzéssel tettem le a telefont, hogy sokkal rosszabbul is alakulhattak volna a dolgok, de ezzel együtt mégis jó ideig feszültek az idegeim. Az volt a legfőbb baj, hogy a minisztériumi munkára kétségbejtően szüksége volt a gyakorló árat orvosnak. Azokban a bizonytalan időkben ez volt az első számú kereseti forrásunk, a TV rendelet végrehajtása. Amikor fertőzött tehenet talált az állatorvos, kötelessége volt gondoskodni arról, hogy az állatot azonnal levágják, mert a teje veszényt jelentett az emberekre. Ez egyszerűnek hangzik, de sajnos a törvény azt is előírta, hogy minden egyes boldogtalan állat balsósának egész tengernyi nyomtatvány kitöltésével kell emléket állítani. Nem csak az volt a gond, hogy olyan sok űrlap volt, de ráadásul ezeket döbbenetesen sok helyre kellett megküldeni. Néha az volt a benyomásom, hogy csak nagyon kevesen vannak Angliába, akik nem kapnak belőlük. Charles Harcourt mellett az érintett farmer, a rendőrség, a minisztériumi főosztály, a mészáros és a helyi hatóság is szerepelt a címzettek között. És csak nem mindig sikerült megfeledkeznem valamelyik őkről. Visszatérő rémálmaimban a piasztér közepén láttam magam, amint hisztérikusan nevetve nyomtatványokat szórok szét az arra járók között. Ráadásul a mai eszemmel nehéz elhinnem, hogy miért is csináltam, amikor a sok testi-lelki megpróbáltatás mindössze egy gini 16 pennit hozott a konyhára egy-egy elhalálozott jószág után. Alig két nappal a kerületi felügyelővel folytatott eszmecsere után újabb tehenet kellett a TB rendelet hatája alá helyeznem. Amikor az űrlapok kitültésére került a sor, Aggodalommal eltelve ültem le a rendelő asztalához, újra meg újra végigmentem minden papíron, majd sorba rendeztem és egyenként borítékoltam őket. Ezúttal nem lehetett bennük hiba. Magam vittem el a postára, és néma fohász kíséretébe dobtam be őket a postaládába. Charles másnap reggel megkapja, és hamarosan kiderül, hogy megint elkövettem valamit. Amikor két nap is eseménytelenül telt el, már azt hittem, hogy biztonságban vagyok. De amikor a harmadik nap délelőttjén két vizit között beugrottam a rendelőbe, a következő hír fogadott. Hívja fel a minisztériumot. Kitty Pattison hangja feszültnek tűnt, és még csak meg se próbálta leplezni. – Ó, igen, doktor úr – mondta sietősen – Mr. Herker kért meg, hogy telefonáljak magának. Már is kapcsolom. Csak nem megállt a szívem, miközben a szokásos üvöltésre vártam de amikor egy nyugodt hang szólalt meg a vonalba, csak még jobban megrémültem. – Jó napot, Harriet! – Charles kurta volt is személytelen. – Arról a tehéről szeretnék magával beszélni, amelyikre a legutóbb alkalmazta a rendeletet. – Igen? – nyögtem, De nem telefonon át. Azt szeretném, ha bejönne ide a hivatalba. – A hivatalba? – Igen, méghozzá most rögtön, ha lehet. Letettem a telefont, és remegőt érdekkel mentem ki a kocsihoz. Charles Harkert ezúttal valóban ki van borulva. Valami visszafordott dühöt éreztem a hangjába, és hogy be kell mennem a hivatalba, ez csak a legsúlyosabb kihágás esetén fordult elő. Húsz percer később már a minisztérium kirendeltségének folyosóján visszhangoztak a lépteim. Mereven mozogtam, akár a halára ítélt, miközben elhallattam az ablak előtt, amelyek mögött a gépírónök dolgoztak majd megálltam a folyosó végén a kerületi felügyelő felirató ajtónál. Vettem egy utolsó szorongó lélegzetet, és bekopogtam. Jöjjön be! A hang még mindig nyugodt és fegyelmezett volt. Charles mosolytalanul nézett fel az íróasztalától, amikor beléptem. Helyjel kínált, de közben jeges pillantást vetett rám. Harry jött, kezdte. Most aztán tényleg benne van a slamasztikába. Charles annak idején őrnagy volt a pandzsábi lövészeknél, és ebben a pillanatban úgy nézett ki, mintha még mindig az volna. Jó külsejű férfi, tiszta arcú, piros posgás, erőteljes arcsonttal átárazott határozott fölött. A vész villogó szempárba nézve az ötlött fel bennem, hogy csak egy bolond húzhatna újat egy ilyen emberrel, és közben meg volt a rossz sejtelmem, hogy én pontosan ezt tettem. Kiszáradt torokkal várakoztam. – Tudja, Harry ott – folytatta. – A legutóbbi telefonbeszélgetésünk után a TB nyomtatványokról azt hittem, hogy végre egy kis nyugtom lesz magától. – Nyugta? – Igen, tudom, hogy ostobaság volt részemről, de miután nem sajnáltam az időt, hogy végigmenjek magával a folyamaton, tényleg azt gondoltam, hogy odafigyel rám. – Én odafigyeltem. – Igen? – Remek. – Hervasztó pillantást vetett rám. Ez esetben feltételezem, hogy még nagyobb ostobaság volt tőlem arra számítani, hogy betartja az utasításaimat. Balgaságomban azt hittem, hogy érdekli mindez, amit elmondtam. – Mr. Harkert, én tényleg... – Akkor miért? – dörrent rám minden előzetes figyelmeztetés nélkül, akkor át csapva nagyok lével az asztalra, hogy táncba kezdtek a tollak és a tintatartok. – Mi a fészkes fenéért szórakozik velem? – Ellenálltam a vágynak, hogy megfutamodjam. Szórakozom, nem egészen értem. Nem. Továbbra is az asztalt verte. Akkor majd elmondom magának. Az egyik állatorosi felügyelő kint járt azon a farmon, és azt tapasztalta, hogy maga nem rendelte el a tisztítást és fertőtlenítést. Nem tettem volna? Nem. Bizony, hogy nem tette. Nem a farmernek juttatta el a felszólítást, hanem ide küldte nekem. Azt akarja talán, hogy én menjek ki és fertőtlenítsem azt a helyet? Igen? Szeretné, ha megjelennék, ott fognám a slágot, és... és... csak mondja, hogy ez a kívánsága, mert már is intulok. Jaj, nem, dehogy... Herker láthatólag nem volt megelégedve a hatalmas zajjal, mert most már mindkét kezével verte az asztalt, fülsiketítően dobolva a fán, miközben vadú szikrázott a szeme. Heriot bömbölte. Már csak egy dolgot szeretnék megtudni magától. Kell magának ez a rohadt munka, vagy sem? Csak mondja meg, és én kiadom valaki másnak. Akkor talán mindkettőnknek nyugodtabb lehetne az élete. Kérem, Mr. Harker, szavamat adom önnek, hogy én... Mi... Mi tényleg akarjuk ezt a munkát? És ezt a legteljesebb őszinteséggel mondhattam. A nagy ember visszasüppett a székébe, és néhány pillanatig Némán méregetett. Aztán az órájára nézett. Tíz perc elmúlt dél, mormolta. Itt az ideje, hogy ígyünk egy sörteméd előtt a Vörös Oroszlámba. A kocsmába nagyot húzott a poharából. Gondosan visszatette maga elé az asztalra, aztán tekintettel fordult felém. Tudja, eljött, néha szívből kívánom, hogy hagyjon fel ezzel a dologgal. Látja, mennyire ki tud hozni a sodromból. Hittem neki. Az arca, mintha veszített volna egy kicsit a színéből, és enyhén reszketett a keze, amikor ismét felemelte a pohara. Őszintén sajnálom, Mr. Hercard, nem tudom, hogyan fordulhatott elő. Ezúttal mindent megpróbáltam, hogy jól menjen, és a jövőben is mindent el fogok követni, hogy ne okozzak galiba. Bólintott néhányat, majd megragadta a vállamat. Jó, jó, ígyunk rá még egyet. Oda ment a púthoz, meghozta az italokat, majd egy barna borítékot húzott ki a zsebéből. Egy kis nály szajándék, herjött. Hallottam, hogy nem régi bennősült. Fogadja el ezt a feleségemtől és tőlem a jó kívánságainkkal együtt. Nem tudtam, mit mondjak. Kibontottam a csomagoló papírt, és egy kis barométer pillantottam meg. Elöntött a szégyen, és kinyögtem pár köszönő szót. Ez az ember a minisztérium területi kirendeltségének volt a vezetője, én pedig az ő legújabb és legalacsonyabb rangú beosztottja. Ez még hagyján, de biztos voltam abban, hogy több gondot okoztam neki, mint az összes alárendeltje együttvéve. Olyan voltam, mint egy elemi csapás. Semmilyen értelme soka nem lehetett annak, hogy barométert ajándékozzon nekem. Ez az élmény csak fokozta rettegésemet a nyomtatványoktól, olyannyira, hogy forrón reméltem. Jó sokáig nem lesz dolgom tüdővészes állattal. Ám úgy rendelte a sors, hogy a következő napokban egymást érték a klinikai vizsgálatok, és én az elkerülhetetlenség érzésével szemrevételezzem Mr. Moverly, tehenét. A halk köhécselés állított meg, és késztetett arra, hogy alaposabban is megnézzem, ami nagyon gyorsan lelohaztotta a kedvemet. Újabb eset. A csontos testre ráfeszül a bőr, a légzése is szapora, és hallom azt a mély hangú köhögést is. Szerencsére ma már nem találkozni ilyen tehénnem, de akkoriban nagyon is gyakori volt ez a betegség. Megkerültem az állatot, és megvizsgáltam a fején a falat. A durva köveken tisztán látszottak az köpetek. Gyorsan mintát vettem belőlük egy üveglapra. A rendelőbe visszaérkezve, az zill Nilsson eljárással kezeltem a mintát, majd betettem a lemezt a mikroszkóp alá. A tuberkulózis bacillusok apró, vörös, irizáló, halálos csoportjai csak úgy nyüzsögtek a sejtekbe. Nem, mintha szükségem lett volna bizonyítékra, de ott volt előttem. Múrvöl gazda persze nem volt boldog, amikor másnap reggel közöltem vele, hogy le kell vágni a tehenét. Sámikom, komoly, csak meghűt egy kicsit, morogta. A farmerek sohasem őrültek ha egy magamfajta alacsony rangú bürokrata kivonta a forgalomból egy tejelő tehenüket. De sájtám, hogy nincs értelme vitatkozni. Biztosíthatom, Mr. Moverley, hogy nincs semmi kétség. Tegnap este megvizsgáltam a mintát, és... Jó, jó, ne is beszéljünk róla. A farmer türelmetlenül legyintett. Ha az a rohadt kormány azt mondja, hogy a tehénnek veszni kell, akkor úgyis úgy lesz. De kártérítést azt kapok, nem igaz? Igen, persze. Mennyit? Gyors fejszámolást végezte. A rendelet szerint az állatértékét úgy kell megszabni, mintha jelenlegi állapotában hirdetné ki még eladásra. A minimális ár 5 font, és semmi kétség, hogy ez a kiszáradt tehén ebbe a kategóriába esik. A rendelet értelmében 5 fontot, mondta. Francokat, válaszolta Mugberlé. Kielölhetünk egy értékbecsülőt, ha tőlem nem fogadja el. Ugyan, esünk túl rajta. Láthatóan utálkozott. Én pedig nem tartottam okos dolognak közölni vele, hogy csak egy részét kapja meg az öt fontnak, a halotti bizonyítványtól függően. Rendben van, mondtam. Akkor szólok Jeff Mallocknak, hogy minél előbb jelentkezzen a tehénér. Kevéssé zavart, hogy népszerűt lenné váltam Moverlinél, mint a rám váró félelmetes nyomtatványok kitöltése. A puszta gondolattal is elöntött a veríték, hogy újabb téves küldeményt indítok útnak Charles Harcourt hivatalába. Aztán megszállt az ihlet. Az ilyesmi nem túl gyakran esik meg velem, de most brilliáns ötletem támadt. Addig nem postázom a nyomtatványokat, amíg nem ellenőriztetem Kitty pattison -nal. Alig vártam, hogy beindíthassam a tervemet. Szinte vidáman raktam ki maga mellé az űrlapok hosszú sorát. Aláírtam őket, és megcímeztem a különböző rendeltetési helyekre szállt Majd felhívtam a minisztérium kirendeltségét. Kitti kedves volt és türelmes. Biztos vagyok benne, hogy megértette. Én ugyan lelkiismeretesen végzem a munkámat, de az adminisztrációhoz analfabéta vagyok, és együtt érzett velem. Amikor végeztem a lista beolvasásával, Kitty gratulált nekem. Szép munka, úr. Ezúttal semmit nem kevert össze. Most már csak a mészáros aláírása és a halotti bizonyítványra van szüksége, és be van fejezve a nagy mű. Az Isten áldja meg, Kitty, mondta. Megnyugtatta a lelkemet. Valóban ezt tette. A megkönnyebbülés boldog érzése áradt szét bennem. Az a tudat, hogy ezúttal nem kell Charles visszahívásától tartanom, olyan volt, mint a felhők között áttörő nap. Dalolni volt kedvem, miközben befordultam Málokku dvarába, és elintéztem vele, hogy elszállítsa a tehenet. – Holnapra legyen meg, Jeff, hogy ellenőrizhessem! – mondtam, és könnyű szívvel indultam útamra Nem értettem, mit akarhat Múverli, amikor másnap a farm bejáratából integetett felé. Közelebb érve láttam, hogy rendkívül felindult. – Hej! – kiáltotta. – Most jövök a piacról, és nem mondja az asszony, hogy itt jár mállok." – Mosolyogtam. – Így van, Mr. Moverly. Hát nem emlékszik, mit mondtam, hogy ide fogom küldeni a tehenéért? – Ja, tudom én azt. – szünetet tartott és rámbámolt. – De nem jó tehenet vitt el. Nem jót? – Hogyhogy? – Hát úgyhogy nem azt a tehenet vitt el, hanem a legjobbat a csordán Egy fajtista álsírít. A múlt héten vettem Doomfreeze-ben, és csak ma reggel érkezett meg. Páni rémület fogottam. Azt mondtam a mészárosnak, hogy azt a tehenet hozza el, amelyik el van különítve a többitől egy állásba az udvaron. Na már most természetesen az új állat is különállásba került, amikor megérkezett. Ijesztő tisztasággal láttam magam előtt, hogy Jeff és az embere feltereli a rámpának a kocsijára. Ez éjé maga a felelős! – rázta felém az ujját fenyegetően a farmer. Ha láti a jó tehenemet, az én maga fog felállni. Nem kellett mondania. Nekem kell felelnem, méghozzá jó pár ember, köztük Charles Harkort előtt is. Azonnal telefonálni kell a Mészárszékre, székre, A farmer legyintett. Ah, ma megpróbáltam, de nem vették föl. Én mondom magának, málok le fogja vágni, mielőtt közbeléphetni. Tudja, mit fizettem azért a tehéné? – Ne törődjön most ezzel! Merre ment Málok? – Azt mondja az asszony, hogy Grámton fele, vagy tíz perccel ezelőtt. Beindítottam a motort. – Talán más állatokat is be kell gyűjtenie, utána megyek. Összeszorított foggal, kigúvat szemmel repesztettem a Gramtoni úton. A most fenyegető katasztrófa minden eddig itt felülmúlt. A rossz űrlap is elég nagy baj, de a rossz tehén jóvá tehetetlen. Mégis megtörtént, Charles ezért keresztre fog feszíteni. Jó ember, de ezek után nem lesz más választása, mert a minisztériumi fölöttesei úgyis megnezelik ezt a szörnyű baklövést, és vért akarnak majd látni. Vadul, de mind hiába pásztáztam a Gramtoni farmok bejáratát, mikor elhajtottam előttük. És amikor kiértem a faluból a nyílt országútra, már elviselhetetlenre nőtt bennem a feszültség. Azt mondogattam magamnak, hogy fölösleges reménykednem amikor a messze távolban egy facsoporton túl megpillantottam Málok furgonjának ismerős tetejét. Magas, fa keretes jármű volt, nem tévezthettem el. Egy diadal üvöltést elfolytva ráléptem a gázra, és a vadász megszállott lelkesedésével vetettem magam a zsákmány után. De nagyon messze volt, és egy mérföld után rá kellett jönnöm, hogy szem elől veszítettem. Az évek során nagyon sok minden rögzült az emlékezetemben de a nagy tejénhajszavísődött belém a legmélyebben. Még ma is érzem azt a rettenetet. Újra meg újra megpillantottam a furgont az ösfények és mellékutak labirintusába, de mire odaérkeztem a helyszíne, a zsákmány már eltűnt egy domb mögött, vagy alábokott a széles tájék egy mélyedésébe. Folyton csalódnom kellett abba a várakozásomban, hogy néhány falu bejárása után Málok egyszer csak visszafordul Dárovi felé. Nem tette, mert nyilván más dolga is volt errefelé. Úgy éreztem, hogy nagyon hosszúra nyúlik az üldözés, és a legkevésbé se találta a szórakoztatónak. Jeges rémület szorította el a szívemet, és szélsőséges érzések a remény és kétségbeesés között hányódva már közel jártam a teljes kimerüléshez. Már mélységesen neki voltam keseredve, amikor végre egy egyenes útszakaszon megláttam magam előtt a magas teherautót. <gül> Most megvagy? A legnagyobb sebességre sarkalva a kis kocsimat, elébe vágtam, és addig nyomtam a dudát, amíg meg nem állt. Elfulladva húzottam le az út szélére, és odaszaladtam, hogy megmagyarázzam neki a dolgot. De úgy feltekintettem a vezető fülkébe, lehervadt a mosoly az arcomról. Nem Jeff Málok volt az, nem a megfelelő embert követtem. A dögös ember vezette a kocsit. Pontosan olyan típusú furgonja volt, mint máloknak. Azzal járta a vidéket Yorkshire szerte, és összeszedte mindazt, ami a döglött állatból nem kellett a mészárosoknak. Különös foglalkozás volt, és különös volt az ember is, aki űzte. Szúró szeme kíváncsian villogott a kopott katona sapka alól. – Mi van, főnök? – kivette a cigarettát a szájából, és baráti közvetlenséggel kiköpött az útra. – Rekett hangon szólaltam meg. Én elnézést kérek, összetévesztettem az autóját a Jeff mallokéval. Nem változott az alcki fejezése, de enyhén megrándult a szájasazga. Ha Jeff-et hát szerintem már visszatérhetett az udvarába. Megint kiköpött, majd visszatette a szájába a cigarettát. Tompán bólintottam. Az biztos, hogy Jeff már visszatért. Jó régóta. Nem a megfelelő járművet üldöztem több mint egy át. A tehém már régen megdöglött, és most ott lóg a kampó. A mészáros gyorsan és ügyesen dolgozott, és nem vesztegette az idejét, amikor beszállította a neki rendelt állatokat. Hát, akkor én megyek is mondta a dögös ember. Viszlát, főnök! Rámkacsintott, beindította a motort, és a nagy jármű eldübörgött. Visszamentem a kocsimhoz. Most már nem volt miért sietnem és különös módon most, hogy már minden elveszett, felengedett bennem a feszültség. Voltaképpen nagy nyugalom fogott el, és vezetés közben hideg tárgyilagossággal kezdtem el felmérni a jövőmet. Az hol biztos, hogy kihajítanak a minisztériumi szolgálatból, és most azon tűnődtem könnyedén, vajon ünnepélyes keretek közt fogják-e megtenni? Például szertartásosan széttépik a körzeti állatorvosi működési engedélyemet, vagy valami ilyesmi. Megpróbáltam elhesegetni magamtól a gondolatot, hogy esetleg a minisztériumon kívül mást is érdekelhetem emeleg újabb sikerem. Mondjuk, mi a helyzet a Royal college -el? Az is kizárhatja az embert egy ilyen ballépésért? Ha hát, nem lehetetlen. És derűs állapotban eljátszottam néhány ötlettel, hogy milyen alternatív foglalkozások közül választhatnék. Gyakran megfordult bennem, milyen érdekes lenne antikváriumot nyitni, és most, hogy komolyan is fontulóra vettem a dolgot, biztos voltam abban, hogy erre valóságos esélyem van dárobiben. Jó leső érzéssel láttam magam a poros kötetek sorai között. Ha úri kedvem úgy diktálja, leemelek egyet a polcról, vagy csak bámulok ki az ablakon az utcára a biztonságos kis világomból, ahol nincsenek formanyomtatványok, telefonok, és főleg nem olyan értelmi üzenetek, hogy hívjam föl a minisztériumot volt minden sietség nélkül hajtottam be a Mészáros udvarába. A kéményéből fekete eregető kormos kis épület előtt hagytam a kocsit. Benyomtam a lengőajtót és megláttam Jeffet. Egy halom tehén bőrön üldögét, és egy szelet almás lepényt tartott férfoltos ujjai között. És igen, ott volt. Éppen a háta mögött ott logott a kamporó két fél marha. A földön pedig tüdők, a belek, és más belső szervek. Nyilván múvorlig az a fajtista áj tehenének szomorú maradványai. – Hello, Jeff! – mondtam. – Nahá, doktorú! Jeff boldog mosolyt küldött felém, amely igaz tükre volt személyiségének. – Éppen falatozom egy kicsit! Szeretek ilyen harapni valamit! Belemélyeztette fogát a tésztába, és nagy odaadással rágott. – Értem. Bánatosan pásztáztam a felfüggesztett tetemet. Kutya eled lesz belőle, és annak is kevés. Az áll nem kövér fajta. Azon tűnöttem, hogyan adjam tudtára a dolgot, de ő szólalt meg előtt. Sajnálom, hogy már most meggyűt, doktor úr, mondta, és megragadott egy zsíros tejás bögrét. Miért? Ha hát, el akartam készülni az állattal, mire meggyött, egy kicsit korán érkezett. Rábámolta, de hiszen látom, hogy elkészült. És körbe mutattam. Nem, nem, ez nem az mondta. Úgy érti, hogy ez nem Moverly tehene? Pontosan. Nagyot húzott a bögréből, és megtörölte a száját a keze fejével. Először azzákállát végezne. Moverly tehene még oda ki van a kocsiba? És él? ezen a kérdésen kissi meghökkent. Ha persze, hozzá se nyújtam. Szép tehén amúgy, ahhoz képest, hogy kényszervágni vágni kell. Kis híjján elájultam a megkönnyebbüléstől. Nem kell kényszervágni, Jeff. Nem a jó tehenet hozta el. Nem a jót. Málok sohasem nem lepődött meg, de most láthatóan érdekelték a további részletek. Elmondtam neki az egész esetet. Amikor befejeztem, rászkódni kezdett a válla, és a rózsaszínű arcba megvillantak a szép kék szemek. A <gül> mindás égi! Motyogta, és halkan nevetni kezdett. <gül> nem volt semmi mértéktelen a vidámságába, és a legkevésbé se hozta ki a sodrából mindaz, amit elmondtam. Hogy csak az idejét vesztegette, vagy hogy a farmer mérges volt, az őt egyáltalán nem zavarta. Újra ránézve Jeff Mallockra, ahogy már annyiszor, most is elképedtem azon, hogy a beteg állatok tetemei és a kórokozó baktériumok között eltöltött életpálya micsoda lelki nyugalmat plántált veli. – Visszamegy és kicseréli a tehenet? – kérdeztem. – Hát már is. Nem történt semmi baj. Szeráncsére nem szeretem elsietni az emeist. <gül> – Elégedettem, böffentett. – És? Maga hogy van mindig, doktorúr? Ennie kéne valamit, hogy ne veszíts el az erejét. Elővett még egy bögrét, letört egy jó darabot a lepényből, és felém nyújtotta. <gül> nem, nem, nagyon köszönöm, Jeff. Igazán kedves magától, de nem. Most nem tudnék enni. Megvonta a vállát, rámosolygott, majd a pipájáért nyúlt, ami egy birka koponyáján nyugodott. Kihúzott néhány kilógó dohányzállat, gyufát vett elő, rágyújtott, majd kényelmesen visszatelepedett a bőrökre. Hát akkor, később, mondta. Ma estére így jön, minden készen fogja várni. Lehújta a szemét, és újra megrázkódott a vállá. <gül> – Remélem, most már jó tehenet hozom el. Több mint húsz éve is meg lehet már annak, hogy utoljára a TB rendelet hatája alá helyeztem egy tehenet, mert a betegség gyakorlatilag megszűnt létezni. A hívja fel a minisztériumot üzenet, nem fogyaszta már meg bennem a vért, és a lelki békémet feldúló rettenetes űrlapok használatlanul megsárgulva pihennek valahol egy fiók mélyén. Mindez már rég eltűnt az életemből. Eltűnt Charles Harkert is, de azért naponta gondolok rá, valahányszor rápillantok a kis barométerre, ami még mindig ott lóg a falamon.